Na mhaya ni matangazo ya itha ya kiswairi ya radio isanganilo. Tunatangaza kutoka jijini Bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo. Tunayo anza kwa mutasari wake. Masanduku ya kutolea maoni kuhusu machafuku waleo isibu inchi ya Burundi. Mwakrafu mwaja mea tisa sabina mbili, kiatika jiji la Bujumbura. Na laia mtamugoboka ya pili wakumbwa na uhaba wa maji safi huku wakitaka wahusika kuwapatia huduma hiyo na watoto chini ya umri wa miaka 17 watumiwa katika kazi nzito mkoani Gitega kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mtambo inaongozwa na François Akimana hapa studio msomaji uko na mimi Lomerdie Niyaveze kwa ushirikiano wa Jerome Hakizimana Punde tunakuja na taarifa kamili habari kamili miaka mitano imetimia tangu muandishi wa habari Jaa Bigirimana atoweke katika mazingira ya kutatanisha alikuwa anatumikia gazeti la Iwachu baada kutoka kwenye radio na television Lema Wasani wa mziki na wasani wengine, watakia kueka mbeli haki za binadamu, mira na destuli nchini Burundi, katika kazi zao za kila siku, wito huo umetolewa alhamsihi na tume ya kitaifa ya haki za binadamu, seen katika ufunguzi wa warsha ya kujadiliya na mchangu wa wasani, katika kudumisha haki za binadamu, inafanyika mkwani gitega waliwo shiriki warsha hiyo, wanasema kutegemea kupata mengi yanayohusu kazi za binadamu, kutoka kitega Gerard Nivgira. Katika hotu bayaki ya kuanzisha rasmi shuguliza warsha hiyo mwenye kitu watu mehuru ya haki za binadamu nchini, mwana sikste vinyini muraba, amewataka wasani wape kipaombele haki za binadamu haswa haki za mila na desturi za burundi katika kazi zao za kila siku. Amewataka thari wajue kwamba, nyimbo zao sinema na vitu vingine wanavyo vifanya, vinavyo ujumbe wenye mana kwa muda wa sasa na miuda ijayo na kuwa ndiyo sababu wapashwa kuzingatia haki za binadamu. Haitha baadhi ya walio Warsha warasha hiyo Wamesema wa natumai kwamba Mafunzo watakao ya pata katika Warsha usika yatakuwa kuwa ya thamani kubwa kwao Wameleza kwamba Watajua mengi kuhusu hakiza binadamu Haswa na hakiza wasani bali na hayo wanataraji kuyajua mengi mapya Yata kayo wawezesha kuboresha zaidi kazi zao Itofamika kuwa warasha hiyo Ya kutafakali kuhusu mchango wa wasani Katika uboreshoaji wa hakiza binadamu Umehudhuria na wasani kutoka katika maeneo mbali, mbali na utadumu zikumbili mufurulizo. Kutoa itega, jani vigila radio isanganiru. Shukra njila ni vigila. Tarafa zote za jiji la bujumurazi takabithiwa masanduku ya kuekea maoni kusu machafuku ya nchini tokia nchidi burundi mwakarufu mwajia 972 zoezi takaro wanza tangu 37 Julai hadi 14 agosti mwaka huu. Mwenye kiti watume ya ukweli na marithiano CVR amesema hayo alahamsihi katika mkutano na viongozi tawara jijini bujumbura. Psyri Kraveli ndaichariye anaumba viongozi tawara kutenga na fasi ya mda ya kukusanyia mabake ya watu ya Tukiendelea na tarifa ya habari hii katika sekta ya haki za kibinadamu. Katika mkua agitega, onekana watoto wenye umuri chini ya mnyaka kuminasaba ambao wanatumewa katika kazi nzito kama vile kuchimba mawe watetezi wa kazi za watoto, wasema kuwa kitendo hicho ni kinyume na haki za mtoto kwa kazi hiyo ina kwa kuwa kazi hiyo inakiuka ukuaji kimwili na kiakili kwa mtoto badala yake wanaomba viongozi tawala na wazazi kufuatilia kwa karibu wale wanaotumia watoto katika kazi hiyo Fidel Fidel Fidel Antoine Saimana alijifikia uh, kwenye bonde la Kibande katika tarafa ya Giheta ambapo watoto hao wanafanyia kazi hizo na kutwandalia ripoti ifuatayo Tuko mikora koberu ukeme ni tubatubiko mm. ko bila ruhia Uyuhu ni bazi ya ototo wana uchimba mawe na changalawe katika bonde la kibande kata kiliba wila ya nikiheta. Watoto hao wanatuambia jinsi wanabufanya kazi hiyo nzito. Uratimba. Tukazi ronga. Tunachimba kule bondeni. Tunareta hapa, tunasafisha na kisha tunauza. Tunasafisha vizuri tuweze kupata watedha hapa karibu na barabara. Tunakudha hapa kwa sababu ya umasikini kazi ya kuchosha sana. Pia utokea kuwa tunakosa pesa kwa sababu ya kusefu watedha. Faranga kuwera vjaga na inga hawa kubikura. Hinga wanasema kuwa kazi hiyo ina hathari na inachosha pia, watoto hao wanasitiza kuwa wanafaidika na kazi hiyo. na, pesa na tunawekeza. Nilinua kuku, na nasemu nyingine nimehifathi kwa hiyo, itanisaidia badai. Mzazi moja mbae hufanya kazi pamoja na watoto hao, anafamisha kuwa... Mapato ya watoto hao yanaweza kuchangia katika manunuzi ya chakula kwa familia zinazo kumbwa na umaskini. Babaheru mgitondo bakora, bakagera masaha baba konao. Wananza asubuhi mapema na inatokea muda wakachoka wanapumzika. Wanapata 15000 na kuweza kusaidia katika kunua chakula kwa familia wakati baba wa familia hajapata. Mzazi ambaye na mtoto anaifanya kazi hiyo na pia kati ya watano waliochagudiwa katika balaza la kijiji anaonyesha kuwa hawawezi kufikiria juu ya hatari zinazo wakabiliwa watoto kwa sababu ya umaskini unayotesa baadhi ya familia. Kiziagisita. Je, ata pata ajali hilo lipo ila kwa sababu ya umaskini? unatuwathiri, mtoto analazimika kujipanga na kweza kupata kiunu wa mugongo, hawezi kufikilia matokeo mabaya la dislas niungabo mratibu wa shirika ninaopigania haki za watoto sojepae katika mikuwa ya kati ya inchi anasema kuwa nikawaida kwa watoto kusaidia wa zazi katika kaza nyumbani lakini kuamba ni jambula kusikitisha kuwa na wengine wanaonyonyi watoto kwa kwatumia katika kazi hatarishi udufakwa kwa kwa muhila, kwa kuunga nila. Kazi za nyumbani kusaidia wazazi bila kuchoku, tunaunga mkono hilo. Lakini, Kuna watu ambawa nania mbaya kisema kuwa ni kuwasaidia kupata daftali, lakini laki, laki, siyo vizuri kuwa pakazinzito wakati umuli hawa Baba janyi, hivikokuwa biwarenge chane, kandi atamnya kafise njuku bikora. Tadisira siniongabo ana oomba wazazi na watawala kwa kuwa watoto haotumiwi katiganjia za dhuruma na hatarishi. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mtunaendelea na tarifa yetu ya habari. Badhi ya laia wa mkua mwaro, wanao peleka yao katika mahakama za mwanzo. Onasema kupokewa vemas kuhizi. Hata ivo, wanareza kuwa kuna badhi ya watumishi wasiwa raishia wanapo wasilisha yao. Pembeni na hayo, laia hao wanakaribisha vema ziara ya waziri wa sheria Haliu hivi karibuni mkua ni humo ambapo amengatua badhi ya viongozi wa mahakama wanamuomba kuwapatia wengine watakao shirikia masuala yao tuwasikilize. Chief Credit ya TCB 100. Judge Mkuu alikuwa kipokea vema na kisikiliza kwa makini wanao masuala ambao alikuwa wakishauri. Kesi inapokatika na tekelezwa katika siku 30 muda unaheshimishwa. Wewe kurubanzi mwingine kwa kensi. Mambo ya nakuenda vizuri. Shida ndogo ni kwamba majaji wenzi wake haamurahisishi kazi zake. Kwa upande wake, kwa kweli alikuwa akipambana ili kusikiza kwa makini wa husika. Kumu tarafa ni bisoro, majaji wanahishimisha muda wa kukata kesi. Hawaombi na uli ya kusafiri, uwakileza kuwa wanavifavya kusafiria. ya mwanzo ya tarafa bisoro inakaribisha watu haraka. Mboka, lakini mboka, kesi, mboka, zinazo katika azingati ukweli maamuzi ya kesi yanawasilishwa baada ya muda mrefu na kesi unakuta haifai nayo kweli halisi raia walishikua hatua ya kupinga judge alikutumia amiriza alikuwa wakati Unaufaa kwa sababu alikuwa akichukua hatua ya kukata kesi kutokana na wanao uwezo wa waziri wa sheria alikuja wakati mwafaka ili Idea, kuwa, Tunaomba tupewe judge mingine ili sheria niendeshwe kama mahali mingine. Katika sekta ya uchukuzi, beza bathi ya bidha za msingi kwa raia, hazea katika soko ya makaumakumu kwa ni chankuzo bathi ya wafanya biyashara wa shunkiao humo waona kuwa kuzingatia bei za bidhaa kama ilivyowekwa na serikali si jambo rahisi wanaeleza kuwa mkoa ni changuzo kuna uhaba wa vyakula toshao hivyo hali inayowalazimu kwenda kuvitafuta na kuvitoa katika mkoa mwingine hata nje Tanzania kwa bei kubwa kwani shilingi inaendelea kuzidi sarafu za Burundi muda kwa muda uongozi mkoa ni changuzo kwa upande wake wanaomba wafanyabiashara kuheshimu bei kama zilivyowekwa na serikali taarifa ya Raymond Mudende inasoma studio na Moiza Misago kama inavyo shudiwa beya serikali kwenye baadha bitha maitajio haifuatishu kwenye soko kuu ya mkua ni chahuzo baadha fanyabiyashara wa mahindi waeleza kuwa ni vugumu kufuatisha bei iliupangwa na serikali kutokana na kuwa wakulima waliuza mazao yao kwa serikali wale ambao wanasaila na sehemu ya mavuno yao wanapandisha beyi kiholela wanaitaka serikali kuuza mahindi iliununua kutoka kwa kulima ama kusu bitha ya mchele wafanyabiyashara hao wanasema kuwa bitha hiyo ni haba mkuwa ni changuzo hali ambayo inawalazimu kurangu wa bitha hiyo kutoka nchini tanzania kwa bei kubwa kutokana na kupanda bei kwa shilingi wafunye biyashara wa ni changuzo wanasima kuwa hali hiyo inawazuia kuheshimu bei iliopangwa na serikali. Mwakilishu wafanya biyashara kwenye soko kuya mkuwa ni changuzo anabaini kuwa kuna tarafa ambazo zinasto na kueleza kuwa katika tarafa hizo ni rahisi kwao kuheshimu bei ya serikali. Hata hivyo ana Kwa mba serikali ilipanga bei kwa kulima bila hata hivyo kupanga bei kwa mfanye biashara. Jambu ambalo anaona kuwa pingamizi kwa ueshimishuaji wa bei ya serikali. Kwa upande wake kiongozi wa mtawa changuzo Christof Nyamie anasima kuwa hatua serikali lazima ifatishwe na kutolea utofanya biashara kwa bei iliopangwa. Na mbathi ya marengu maku ya sensa ya idadi ya watu na kaya zao itakai ufanyika mwaka rufumbiri na mbili. Nipa mwge na kujua makundi ya wa wafugaji na wakulima wa burundi kuwa natapwimu zao na maitaji ya sa, yao ya liyo sasishwa. Nikoranda ishimie mkulugenzi mkua tasisi na kusanya takuimu nchini burundi istibu. Anabainisha kuwa jipta katika sensa hii ni matumizi ya mfumo wa kompiuta na kuwa julia hali ya kulima na wafugaji wa burundi na maitaji yao. Alisema hayo alahamsi katika wakati wa warsha ya mashahuliano kwa wazari shaji na watakaofanya sensa hiyo yanayojira katika sekta ya kijamii kwamba raia wanaoishi katika kata ya Mugoboka ya pili iliyopo tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura wanasema kukumbwa na tatizo la uhaba wa maji baadhi ya waliozungumza na wandishi wa redio Isanganiro wakiri kutumia maji kutoka uh, mto wanahangwa katika maisha yao ya kila siku hivyo kuathiriwa na maradhi mbalimbali wanaomba serikari kuwapatia maji safi mengi zaidi na Omer Ndwayo Tu kwenye nyakingo za mtu na hangwa ni katani mgoboka ya pili, tarafa kanyosha mkowani bujumbura. Kwenye pande zote za mto huu kunaonekana milima wanakoishi raia lakini vyanzo vya maji havionekani wala mabomba ya maji hapo mtu anaweza kujiuliza wapi raia hao wanapotoa maji safi ya kutumia ukitupia jicho katika makorongo yaliyosababishwa na mto huu unaona watoto wakiogelea maji hayo ya mto naangwa yenye rangi ya njano yanatumishwa na raia hao wanaojuja kutoyafanyia mt Kujo wote ili kuyasafisha. Wanaeleza kuwepo bomba moja tu maeneo ya mtangasuide, yani kusini. Kwenye kingo za mto huo, tunamkuta mwanachuo wachuo kikucha Burundi. Anayeleza kuwa damana ya shule. Wanaeopewa hayuwezi kutumiwa katika kuchota maji safi. Hali inayowafanya kutumia maji ya mto na hangwa. Wanaeodai kuabadilishia rangi zango zao. Endapo wanatumia maji hayo. Wanaeleza kuwa ni kukosa jinsi, lasi hivyo, hujikuta katika hali ya magonjwa yanayotokana na usafi mudogo. Kisa mto huo huo, diyo unaotumiwa katika kufua nguo za watoto na katharika. Wanaomba kuletewa majisafi ili kunusuru maisha yao. Na mpenzi msikizaji hadi hapa tunafikia tamate ya tarifa ya habari ya mchana waleo. Hapa studio ulikuwa na mimi ilo mwari denio ya uvuze kwa ushirikiano wa Jero mihakizimana. Pande wa mitamba walikuwa François na tunatakia mchana mwema. <mulia>